Віктор Петров «Походження українського народу» Видавництво МП «Фенікс», Київ, 1992 рік Книжка видатного етнографа, археолога та мовознавця вченого універсала професора Петрова присвячена Актуальному для сучасного українознавства питанню майже 50 років праця залишалась невідомою науковій громадськості і друкується уперше. Пільної уваги автор надає найдавнішим фазам формування українського етносу, розглядає долю його предків за доби давньої землеробської трипільської культури, в скійські часи за періоду зв'язків з Римською імперією тощо. Видання праці Петрова супроводжується перед біографічним нарисом, а також коментарем, в якому питання, що їх розглядає автор, висвітлюється у зв'язку з сучасними науковими дискусіями. Для всіх зацікавлених давньою минувщиною України. Віктор Петров, дослідник українського етногенезу. Неординарно особистість Петрова, ученого і громадянина, ще чекає неупередженого дослідження. Широта його творчого інтересу гідна подиву. На найвищому академічному рівні він займався проблемами мовознавства, літературознавства, етнографії, археології, і в кожній з цих наукових дисциплін лишив помітний слід. Народився Віктор Платонович Петров 10 жовтня 1894 року в місті Катеринославі в родині вчителя. Після закінчення гімназії 1913 року він вступив до Київського університету Святого Володимира на історично-філологічний факультет. Уже на студентській лаві виявив неабиякі здібності до наукової роботи, а тому по завершенні університетського курсу 1918 рік був залишений для підготовки до професорської діяльності. Водночас Петрова обрано ученим секретарем комісії для складання словника української мови при Українській академії наук. У 1930 році він захистив дисертацію на ступінь доктора філологічних наук. З 1939 по 1941 рік учений працював в Інституті історії матеріальної культури, де очолював відділ археології до феодального і феодального періоду. У 1941 році був призначений директором Інституту українського фольклору Академії наук України. Під час Великої вітчизняної війни Петров був розвідником у тилу ворога. Після перемоги до 1950 року перебував на службі ззовній шторзі. З 1956 року до самої смерті 8 червня 1969 року працював в Інституті археології Академії наук України. Парадокси нашої повоєнної дійсності спричинилися до того, що Петрову довелося вдруге захищати докторську дисертацію у 1966 році на тему «Мова, етнос, фольклор». Петров був вченим, для якого подвижницьке служіння науці становило головний зміст життя. Перші археологічні дослідження вченого пов'язані з трипільською культурою. Йому належить честь відкриття пам'яток так званого «городського типу». Петров один із перших в довоєнні роки звернув увагу на відкриту видатним українським археологом хвойкою культуру полів поховань. Пізніше відому під назвою Зарубенецької 3 століття до нашої ери, 2 століття нашої ери і Черніхівської, яка датується 3-5 століттям нашої ери. Важливого значення вчений надавав опрацюванню та запровадженню до наукового вжитку. Падщини своїх попередників насамперед Хвойки за повоєнних років, одночасно із пам'ятками черніхівської культури, Петров ретельно вивчав поселення ранньослов'янського періоду VI-VI століття, а також києво